celého světa a každé evangelium všemu stvoření. Milí bratři, milé sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě. Vlastně má třetí neděli po Velikonocích jubiláte své vlastní téma, chvála celého stvoření a není vhodné toto téma nijak vytlačit. 25. dubna je však v tradici církve také den evangelisty Marka. Neznáme Marka, známe jen jeho evangelium. Církevní otcové pátrali po totožnosti neznámeho autora v jiných novozákonných spisech. Několikrát se narazili na osoby stejného jména ale to je spíš náhoda. Žid bylo Markus v té době zcela běžné římské jméno. Tak středověké legendy ani neměly na co navazovat. Ovšem, jedna věc se zdá jasně: že církev v Egyptě má. Měla a má dodnes zvláštní vztah k tomuto evangelistovi. Říká se, Marek založil zbor v metropoli Alexandrie. A při 25. dubna roku 68 tam zemřel jako mučedník. Kopští křesťané v Egyptě ho dodnes považuje za svého prvního papeže. Ano, egyptští křesťané mají také papež, nejenom římsko-katolická církev. A léta nebo stáleti tam měla nějakého plášť svatého Marka, který používali při instalaci biskupů. Tak připisuje se Markovi tvorbu té svaté liturgie, z které pochází bohoslužební liturgie ve všech pravoslavných církvích. Ovšem pak v roce 828 se stalo něco závážněho. Dva benáčky kupci ukradli relikvie toho evangelisty, no, který prý tam byly ukládány v jeho hrobě. Schovávali ji pod vepšovým masem a odvezli do Benátek jako kořist. Nová velmoc republika Benátky. moderní stát, jehož moc a vliv nebyli založeny na vojenské síly, ale na hospodářské síly, potřebovali také nějaké relikvie. Prý evangelista Marek kdysi dávno cestoval po prázdné laguně před vznikem města a anděl ho tam pozdravil s tím, že jeho pozůstatky tam budou. Uložený nikdy. nad ten nový krásný chrám svatého Marka v roce 1976 shořel. Nevadilo, znovu byly nalezeny relikvie Marka a vznikl obrovský chrám svatého Marka, který turisty mohou když není zrovna koronavirus, můžu obdivovat to dnes. Asi se toto moc nehodí na evangelskou bohoslužbu. Spor o kosti. Petr v Římě, svatý Martin ve Francii, svatý Ondřej, ve cárny řadě a v oblasti pravoslavy, tak i penátky potřebovali svého základetele, oce základetele Marka. Kdyby opravdu v tomto hrobě ležel, tak by se určitě otočil. Co s tím? Vráčme se k Evangeliu, k té knize, který on nám předal. Jdete do celého světa a každé Evangelium každému všemu stvoření, tak se pomodleme v tichosti k Bohu, abychom jeho Evangelium slyšeli a rozuměli mu. Milí bratři, milí sestry, Boží slovo chce rozsvítit náš život. Ale často zůstáváme ve tmě. Chceme, aby Evangelium nás utěšovalo, ale svůj každodenní život chceme určit sami. Necháme si líbit, když nám někdo říká, mám tě rád, ale už nechceme, aby po nás něco chtěl. To, že Bůh nám chce darovat obě, slyšet jeho slovo a poslušnost jeho slovu, to Prosíme od něho a od jeho milosti. Všemohuci Bůh, který se nad námi smiluje, odpustí nám náš hřích a vede nás k životu věčnému. Milí bratři, milí sestry, můžeme si toho být jistý. Všemohuci Bůh se nad námi smiloval. Vydal na smrt svého syna a pro něho nám odpustil. Ježíš řekl svým učedníkům: radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Amen. Je probud nás Jeho svědeckým, abychom svůj život vedli ve víře v Tebe a jednou viděli Tvou slávu. To nám dej Ty, který s Otcem a Duchem Svatým žiješ a působíš od věku na věky. Amen. Čtení z knihy Skutku a poštolů a poštol píše po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: Navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jána Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil. Pampíry a práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si bral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Procházeli z Sýrii a Kyrgy a všude posiloval církve. Pán byl v kříšen, opravdu byl v kříši, je zapsáno u Marka, první kapitola. Počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka i <kly> Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího napouští. Připravte cestu, páne, vyrovnejte mu z tesky. To se stalo, když jeho Křtitel vystoupil na poušti a kázal, čiňte pokání a dejte se po na odpuštění říchu. Celá lidská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své číchy a dávali se od něho kštík v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloutí srstí, Měl kořený pás kolem boků a jedl kopilky a med divokých pčel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější, než jsem já, nejsem hodem, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil bodou, on vás bude kštít duchem svatým přišel Ježíš z Nazareta v a byl Jordán od Jana Popštel. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který je jako holubice sestupuje na něj, A z se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn. Tebe jsem si vyvolil.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 činte pokání a věžte evangelium evangelium našeho pána Ježíše Krista Měli bratře, ministře, slyšeli jsme první čtení z Lukášova skutku apostolů, který nám líčí začátky křesťanské misie. A nebylo to tehdy vůbec bez konfliktu. A v okolí Barnabáše a Pavla se vyskytuje jeden člověk jménem Johannes Markus.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 Je vidět, můžeme sledovat v Biblii jak u Matouše a Lukáše to příroste je, oni shromaždují ještě víc toho stejného. Toto u marka není, je to velice jednoduché stručné. stručný. Původní snad. Ale prostý, bez úmyslu.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 To pořád nově i konkrétně popisuje a předává lidem. U Marka to není diskuse, není to výklad, ale vyprávě, nikoli bez teologie. Ta teologie tady je, ale ta dobrá zvěst se skrývá v Ježišově životopisu.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 právě tímto pašíním příběhem, že syn člověk se vydal za mnohé. Markovo evangelium je plné teologie. Není to stručný Ježišov životopis, ale je v tom obsažená kristologie Ježíšovo mesiářství. Jak říká první věta Ježíše Krista, Ježíš toho mesiáře, a Syna Božího. Jenomže toto mesiaství, to Ježíšovo mesiáství je nějak utajený. Jako záhadným způsobem, že v kteří jsou světkovi toho, co Ježíš říká a dělá, mají o tom mlčet, nemají vyprávět, protože svět není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 Už je to tady, činte pokání, obratte se, věřte evangeliu. Věříšovu úsobení se projevuje to Boží království, když uzdravuje nemocný, když vyhání zlé duchy, když cítí pět lidí. A věříšovu učení je to možné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 Není to kránosti Boží, je tady. Až úplně na konci můžeme číst. Když bylo poledne nastala tma po celé země až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem, Ejloj, ejloj, hlama a zaftání, což přeleženo znamená, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?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 nás oslovil svým slovem, Ty si povolal muže a ženy, který roznášejí a zvěstují tvoje poselství do celého světa a dáváš do svět církví prorocky, ducha, A lásko. Za to ti děkujeme. Prosíme ti za všechny, kdo ve tvém jménu kážou evangelium. Naplní ji moci, dej, aby mluvili zrozumitelně, důvěryhodně, aby zvali svým svědectvím, k tvé milosti a aby mohli víru vyznávat a předávat, tak, aby lidi to mohli přijmout. Prosíme tě za všechny, kdo slyší zvěst o Ježíši Kristu. Otvíraj jim srdce i rozum, dej, aby pochopili, co v tomto poselství obsaženo, dej jim moudrost a i pozbuzuj jim, aby sami šli na cestou cestě víry. A prosíme tě za všechny, kterým se to nedaří, které nedovedou, uvěřit tvému slovu, anebo ho ještě neslyšeli. Umožnují nám, abychom všichni lidi se potkali s tvým evangeliem. Dej, abychom v Kristu poznali, kdo jsi ty a co za nás děláš. Pomoc, abychom všichni pochopili smysl a směr našeho života, kde abychom se vydali a došli. Prosím a tě za všechny, Otvírej naše srdce, když slyšíme tvoje slovo, Otvírej naše ústí, když máme povědět o tobě a otvírej nám ruce, abychom z toho, co nám dáváš vydali druhým. Prosíme tě za nemocný, prosíme tě za ty, kdo se o nich stará. Prosíme tě za všechny národy, aby mohli Žít v pokoji, bez zbraní, ve vztazích korektných a zájemných. Prosíme tě za lidi, kteří nesou odpovědnosti v našem okolí nebo v naší zemi, i v vzdálených zemích, zemích, aby. Poznali to, co je dobré a všem jdeme prospišně. A prosíme ti za ty, kdo nám předešli v víře, který odešli tam, kde se mohou s tebou potkat. Svěříme si tvé peči když si rozejdeme, po této tomuto shromaždění, provázej nás na našich cestách a buď při nás jako tehdy, tak i vždy. Voláme k Tobě, Otče náš, který si namenyslíš, posvěd si jméno Tvé, přijít království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléd náš bezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše milí, jako i my odpůlžíme našim vynikům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od svého, nebo z tvé jest království i moc sláva na věky. Amen. Na závěr slyšte slova z prvního dopisu apostola Petra. Pozdravuje vás vaše spolu vyvolená církev v Babilonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polýbkem lásky. požehnej vám, hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin, tvarstvo nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodím tvár k vám a dej vám pokoj. Amen.